بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلع على سيده خلق محمد و آله و بارك و العلم فيه أنه بشرون وأنه خير خلق الله كله مي دا قصده برد شورو او دا قصده برده درم پسل او دا ترتيب دا اشعار برحاسر دا اقوان نمبر شير دي او په دې درن پس هر کې مونږ ویلو چې د نبی علیہ السلام او مدح از ذکر پی نو د دینه مخکه کم صفاتو او کم به ذکر شو نو دا هغه یو سوال پیدا کړو نو دا به د رئیس فان جواب او مخکني مه کدا ذکر شو چې نبی علیہ السلام په حقیقت باندې هیڅ حکم نشي پوی دلی او اوداد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تہ نبی علیہ السلام غوینا هم چې نبی علیہ السلام وو فرمایل چې زم ما حقیقت زم ما د ربنه الاوبل شکنی شی بجندلې بیا یو سائل سوال وکړ چې نبی علیہ السلام دمر له خستی ده او په حقیقت مانی مونږه اغه دان نشو پویولې او حقیقت ته مونږه نشو رسېدل چې زم مونږ د وسنه بار ده نو ما ته اجمال بیان کړه چې د نبی علیہ السلام اجمال اجماری تاریخ سے شیینی چمږه نقشہ پځهین کیراشی نو دلدگی کی اجمال ذکر کئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول خوبو ناغدا د چ بمابلون علم انتہا د علم په هی په حق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې دادا چ انه بشرون بے شک دی بشر دی نه وانه خیر خلق الله او بے شک د ورد مخلوق د الله نه کله هېمد ټول مخلوقنه لدنت کې دا نه جوړ ځکه کوڅه بس کده علم او د علم د څومره خزاني دیغه ختمي کیږي ان ده وه دې چې بس دی بشر دی دی بشر دی او چې په سې غتونګوري نو دې د ټول مخلوق نه غورا دی پر دا دوه خبرې د نبی له سلام دو تاریکونو د مدح خلاصه ده او مبلو العلم ب بیا دی کې د بشرون کې د بشر کې دیته اشاروو چې نبی ات سلام په اعتبار ذات سره بشر دی او په اعتبار د او صاب او سر دا نهور دی نو دلته کې دارد دی پهغ پ خوب به نه چې غوی نبی سلام سلام ته کولی نور نور نبی نو اسلام نور نه دی دی بلکې بشر دی مبلغ مبلغ مفعل اغسقدا دا ظرف دی بلغه یبلغ دا په معنی د رسیدلو سره بلغه بلغه لغ او رسیدو بلغه دا بلاغ رسول بلوغ رسیدن بون بلوغ وی د انسان د کله 15 سال ته عمر او رسید یا او رسید اثار جگم دې د بلوغت شروع شونې بس مونږه د بالغ شوور اسین نه مبلغ دلته کی معنی انتها انتها چې دا غې نه او اپ له بیا بل نور لار نه ختم شي او زه انتها په یو ځای باندې راشي ان علم دا علم ته ویلي کېږي په انه بشرن انه بشر څه ته کېږي بشر علم دې د نفس حقیقتته چې اعتبار پکې نشي کولی د صورت او د وجود خارجا بشر دائمه د نفس حقیقته چې اعتبار نشي کولی پکې د صورت او د وجودا د صورت او د غلطنګي د وجود خارجا ید او وجودا وجود پکې اعتبار نشي کولی او دا چې دا علما لکه چې علم په بشریت د نووي له صلوات والسلام باندې دا شپ د شروط د ایمان نه چا سړي ایمان روني د د بو سردا عقيده همي یعنی دا هو اول عقيده چې نووي له صلوات والسلام مجموعستي او رست د د نبل نبي نشته دي خو دویمه خبره ام هغه شرط چې د د بد عقيده همي جدا به شر د یو جن علماء کینام دا عقیده لارل چې دی راز ما دا عقیده ده چې نبی صلی الله و سلام حق <تصفيق> پیغمبر دی او ثقلین او الله تعالی راهن دی دی د دین اصول پیغمبر نشته خو ما دا بده نشته چې دا بشر دی که ملائکه دی که جن دی دغه نغنم حببه نو تیبه او عیاله دغه قیدنه لري نو له هاذا دی په دې سره کافر ګرځي نو بشرون اقا بشر دی و انه الله این خیر الله او خیرو معنا دا غوړه تویلکی غروالی ته او خلق الله خلق دا مخلوق د دا الله تویلکی ګوه کله میجري لا تاکید د خلق الله په مبلو علمي پاس انتهاء علم په نبی له اسلام کې انه بشرون دا, دا بهشکه د بشر دي او انه خیر خلق الله بهشکه د مغور مخلوق د الله دي کله می د ټول مخلوق نه پا مبلغ العلمی دام وزا مضافون لیه مبتدادا وزا بیهی دامود این علمی مطالب تیر و انهو بشرون در جمله چیز ده دا دا مبتدادا پار خبر در خبر در خراب دید او هو اسم بشرون دا خبر در خبر در انا دید نو اناسر دا اسم و خبر در خبر در مبتدادا و انهو دل دلتا دید بیا انه حراب اصورو و مشبب در سم موق... خیرو خلک الله دا مدا مضاف خیر الله خیر مظاتې خلک الله اوقد د تعاقید دک ورله د تعاقید دما قبللهغلی خیررو د خلک اللهک دا د خیررو دبار مضاف د مدا مذاافی دا خبر د نه دی ولو آین ات رسول کرامو به په ان ناممت تسلت من نوره بیحیمی دا 52 نمبر شعر دی او تمهید د دې بیت دانه چې کُلُما پِل کونېل مینه نوره جَأَ ارَغَمُنْگا موجودات پدې کونېنو کې انو دا د نبی له سلام د نور الله پیدا کړی دی لکه حدیث شریف کی راضی جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ د نبی له سلام نه د قوسو جویا رسول الله چکلا الله تعالی دا مخلوق نو پیدا کړ داسمه آسمان نو پیدا کړی الله تعالی د دې اراده وغو نه پیدا کولو نو د ټول نو اول څه پیدا کړو نبی صلی الله وسلم تو فرمای چې الله تعالی دا ټول نو اول زمان نور پیدا کړ بیا د غنور څه وخت ته پورې سا مودې پورې پدې نېوځه نه بل دې ته و تراته یعنی د نور پیدا شو بس عام څه پورې د قحنت و بیا هغه نور د نور سلور حصې شو نو د یوه حصې نه هغه پرشتي الله تعالی جوړه بيچ کوم عرش اوچت کړی دی د دو دوهمی حصې د نورنا کورسی الله تعالی جوړه کړی ده د درېمی حصې باقی پرشتي جوړه کړی دی او سلور ما حصې تقسیم کو بیا سلور هي سوتا نو د یوې حصې نه او اسمانونه او ما حادث جوړ کړلو د دو دوهمی حصې د نورنا اس وزمکه معافی ها او د غرنګي د درې مه حصے د نور نه جنتون او دوزهونه جنت او دوزه ما جمعوي ه جنت او دوزه د جوړونه او د غسلور مهزه غيبيه سلور په تقسیم کې نو د یوې حصے نه د مؤمنانو دستر ستر ورانا جوړک نه د دوی مه حصے نه د دې د زلو د زلون د زلون چې د مؤمن بځل کې نوري اگر انه ينظر بنور الله روایت کو اشارہ دغننې درې در حسینې د ذات نو جوړګورې د توحید مليکي او سالورمه حصہ چې و نو ویدا الله تعالی په پردو کې زر کال هغه بند کړو او پردې د سشن پردې د عبودیت وي چې کرامت ته صداع صداع سعادت دغننې د وختي د رحمت او شفقت او عینم او حوصلاح عزت او وقار او اتمینان دا وغیره دی بیا اللہ تعالیٰ دا نور د دی پردون را خلاف کرد زمکی تیره اولیو نو پس مکر که دا داسی رنان پیدا کلا لکه په یو تور بیابان کې یو زبردست رنان اولای تو لگی او څنګه سنگ رنان شي نو دی نور د زمکر دا رنگ رنان کلا بیا جگل ادم علیه سلاة و سلام اللہ تعالیٰ پیدا کلا دا نور د دا تندید را تول شو دا او بیا په دی اخر گوی دا نو بیا شمس علیه السلام ته نقل شو نو دل تک ام دغه د حدیث د تشریح ته اشاره د پدی بیت کی چې کل عین ټول معجزې چې راتللې کړي پاغه مان پیغمبرانو بهشکا دغه معجزات تنبیله صلی الله والسلام د نور نه دوی تر رسیدلې دي تنبیله صلی الله والسلام د نور نه دوی تر رسیدلې دي کلو آیین دا دا آیتون جماده آیت علامیت ویلکی دلتا پمانا دا محجزات و سار رازی اتر رسول <سؤال> آتا یا اتیدہ پیل دید پمانا دا رات دل او الرسول الكرام موصوب صفت دید ندا فائل دا اتا او الرسول اوه النبیون اونوه زگا رسول عام دی نبیتا هم شامن دی او نبی ویلیم جا با خصوصیت راغلی اوه پو یو سین پس یګام بیا یې به ها د به ها کې دا بيها مها زمیر چې دی معجزو ترانګي دی ب ان مت تسلت اتصلت اتصال وصلنه وصل وو سوالام په معنی د رسیدلو سره وصله وصال موږ وې وسړی موږ شو په وې وصال یو د دا دار اخرت تورو سي یا الله تورو سي ایو تسلت افتعلت و و را غلب فزید فاد باب ابتعال باندې دا و بدل شو پتا سره او بیا د تا په هر پتا کې ادام شو اتصلت جوړ شو دي په معنا درسته من نوری هي د نوري هي ګراه زمير نبي عليه السلام دراجي او بهم کناهم زمير انبيو دراجي كل اعين كل دا کلو چ دي دا, دا مزابته کلو جدي دا مضاف دي او اين كل <سؤال> اين چې دا موصوف دي اثر رسل الكرام به دا ټول جمله دي اين دا بار صفته او اين موصوف صفته دي دا کلو دا بار مضاف لهږي او مضاف مضاف الی نه مبتدا ده او پاین متصلت من نوره بهم بهم دا ټول جمله د مبتدا لپاره خبر دي نعتر رسل الكرام ارسل قامو پاین ده اتا او به هغه مسلطه او فاء ان کلا فاطمه دا در دې شبه د کما ان د پار د شبه د کلام د جمله شرطیه ثنا یې نام مشابهی کړم د جمله شرطیه ثنا او ان حرف اسرو مشباب الفند ودل د کې ما درست دا ما کافان العمل د دې ما درست وو د وجنه دا ان چ دې ف ان متصله دا ان د اوس عمل نشې کولین خپل سبب نه وایي او خبرونه وایي اتصلت پن دي او من چې ضمير پکې غا پاين دي من جار نه نور هي د مجرور دي دا تسلط پس متعلق اول د به هم بس متعلق ساين نه دي نو وكل معجزات د معجزاتو د معجزات نه اثر رسول کرامو که راگلی ده امیدیان صلی اللہ علیہ السلام پاکیب آمین بی هاو ده موجزاتو پا این نمت سرن نو برشکا میلوشیوی دی میلوشیوی دی من نوری ده موجزی ده نور د صلی اللہ سلام السلام بی هم ده پیغمبران بیا ندلتا که دا فضیلت دنبیان صلی اللہ علیہ السلام چکر هر پیغمبر چبا کوم معجزه رغلی ادا د نبی سلام د نورنا او تم له شوږي نو ګویا نبی الله السلام د طول معجزو د پیغمبرانو لپاره منباشو ده فضیلت د نبی الله سلام په انه شمس فضل ان هم جواکب او ها او یظهرن انوارها للناس فی الظلمی دلته گید وز دا 35 ترپه نمبر شېر او دلته مزید ارا ترقگی په مدحه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی او دلته د ذکر کیږي نووي رسول الله والسلام په شان د نور دی او انبیاء علیه السلام په شان د استور دی په شان د استور دی نو د استوري د نورنا چې کوم مکائنات او علم دی نوایي کیدان چې د نور کې دارانا خپل ده او د استوري د نورنا رانا حاصله دي چې د شپې مونته ا آسمان رڼا ښکارې په لستوره باندې دا د ستورو خپل رڼا نه دا بلکې دا د دین ورنچاره تشه دی د دین د دیو جنا دا د نور مچاره تشه نو د دیو جنا دا نور اصل شو فنور او رڼا او دا کواکب چې دای دا تابع شو دندګای فضیلت فهم شوه د نړۍ اسلام په امبیاو یی نه اری معجزې او دا اری اګرانا دا, دا نبی علیہ الصلات والسلام نا هغه غستلی شوینه و انه شمت فضل به شک دا نبی علیہ الصلات والسلام دا انوار د فضیلت د غروالی دي او نور د فضل الله هم کواکب وه دا پیغمبران کواکب دو او ستوری د دغی دي یو زهیرنا چې خکار یو زهیرنا انوارها یظهرنا کارکی انوار د دغی لن ناسه هم گواکه بوها انوارا لن ناس فی الظلمی شیخ کارکی انوا د الشمس خلقوتا پتیرو کی یعنی دغ بیا پتیرو خلکو خلقوتا رناگان او پی تیری نه مراد سدی ده کارج انور کم او دستور کم غنور کو نالهو عام په شپکی رناوه د لکه ظلم نه موراله جہالت ته بی ده نو د غرناوت بیا د هدایت لا رخی او د دین ورناوت اغه خي نو په دې یو څر نہ کی چې کم زمير ده نو اغه دې کواکب تر راځي دي د فاین د یو څر نہ دینینه دا کارکې داستوري انوارها اغه انواعه د شمس خلق ته پتیروکي نو چې د انبیاء له سنتو سلام کم هدايتونه خلقو دور کړيدي نو اغه د نوي له و سلام د نور نه اخس کړی د خلقو ته ور کړيدي دا اغه فضیلت شو دا معنی چې ټول انبیاء له سنتو سلام سره نور شته دي خلقو ته ور خو نور د نوي له اسلام و دا د ممبا مرکز د لپاره نه وو فا انهو شمس و فضلین انا حرق اصول و مشبابل پلیه دا فاعتعلیدید دل دیگه دا, دا ما کبل باعتعلید اعلاکا قلید نور انبیاء سلاک و سلام تا نور نموجزی و الپریشی جید نوسته شمس و فضلین دی کنه فاعتعلید انا حرق اصول و مشبابل پلیه ایسم دید و شمس و فضلین ولا خبار دید هم مبتدا ناکواکب و ها وال خبار دید یو ه نه انواه حالې ن دوولېټوله دوله حالانله کوواېونهدي یو هر نه پیل پای انواه حالله مفول دی ل ن به اول اوول دی ب دوونهې مطال ثانانی ا کې به خلکې نهبی ځانه هو خولوون بلخصې مشتته میون بل ب متهسیمون دا چ نمبر شیر دیدلته کې بیا ترقی ده په سيفادو د نبي الرسول صلي الله عليه وسلم اکرم ماندا سات اکرم ثم كريم صورت د نبي الرسول صلي دا با په معنا کې زاهد ده اکرم خلق نبي دي ساتو ثم په خلق نبي د بعد اعلان ورکړل با جانا په معنا کې زاهد دمانه ورته نو اکرم ثم كريم الوجه صورت د نبي الرسول صلي الله زانه داسو صورتو چې خيسته کړی دی دلړه خلقم او اخلاق د نبی له سلام پر بل حسن مشتملون او حسن باندې مشتمل دی د صورت او بل بشر متصمون او په تر او تازه باندې هغه متصف په موصوف شوی دی د دې نه چې نبی له سلام الله عليه چ سمر کریم الوجه دې سمر خیست ده او سمر الله تعالی او د حسن او جمال ورکړي نو د ظاهري جوسا النظر بیا په اخلاق باندې خیست کړي یو د انسان ظاهري د جسم او د بدن خیست دي دویم او سره د بدن بیا مزین کول په اخلاق باندې د دویم خیست منګوري شي دوی جن انسان کله شکل صورت ظاهرا هغه خپليني اخلاق الله تعالی عالی او خپل دي و دا جن خلک دا, دا سره بیا عقیدت ساتي وز نبی له سلام در سلام ظاهرا هم په حسن جمال باندې هغه متصف ته او ټول حسن جمال په ګرانجام دی او بیا دا حسن جمال والا جس او جسم مبارک و خو اخنا ګو باندې خو بیا وی اکرم دا اکرم جدي دا صيغه د امره خو د تعجب د لپاره دا, دا. دا, دا. دا, دا, دا نو دا قاعده نه چې کلا سیغه د امر د تعجب د لپاره راشي نو دې بیا معنا د خبري د معنا د انشاء د دینه اغ بیا ختم شي معنا د انشاء د دینه ختم شي دغه امر د دا هم د نشانه اقسامونه نه بیا دا خبر پاتې شي ا کریم مخل کې نو ا کریم دا با زید دا خلق نبین سورۃ تل کې نبی ز نبی دا تنوین د بار تعظیم دي زانهو خلقون چې خیرسته کړی دي دلرا هو زمين نبی دراجي دي خلقون خیرسته احلاق یعنی خو اخلاکو اخلاقه دلره نور موجین کړي د وزن د نبیین نه بار صفاتو نشماره زانه خو خلقون صفته اول بل حسن مشتملون صفته ثانی بل بشر متتصفون متتسمون دا صفته ثانیس ته کزهری پی طرف په دويم شعر کې ورپسې وګورم دا صفته رابع دی او البدر پی شرفن دا صفته دا خامس دی وَالْبَحْرُ بِيْ كَرَمِنْ دَا صِفَتِ سَادِسْتِي وَالْدَهْرُ بِيْهِمَنْ دَا من سَابِعْدِي تا طول ده دقی نبیین لبار صفتو ننين نو زانهو خلقون بلحسن خلق دا دا اخلاق جمع دا. او دا بلکی گی اغا او صابتا چه انسان فاغیمان دلترم مزین کری او دا نور نمتاز کری او اخلاق دا نبی عائشہ چې اخلاق نبی اسلام څخه قران یانه کو احکام باندې عمل د اخلاق د تملي کی د بلان کی اخلاق کول دي سماند دروغ نه وي رشاوې د غننګ نیک اعمال کې د غننګ چاسره دوکه نقې دې ته موږ اخلاق ونسري احکام نشري وکنه بالحسن مشتملون بل حسن دا بل با جار مجبور دا مشتملون پسمو مطالق دی بل بشریم د قران کې دی بل حسن مشتملون په با حسن باندې مشتمل دی استعمال د تبلیغ کې دا د کلی ټول apparatus په دغه جملې استعمال سمونه ان ټول apparatus د کلی په دغه جمله یو شمول شمول ټول جزئیات د کلی په جمع نو مشتملونه معنا دغه اشاره دی د لپس کې چې ټول افراد د حسنو ک حسن د انسان په کلام کې ک په ظاهري شفو صورت کې ک په ستروب کې ک په پوزګي کې په مخ کې چې سمره افراد د حسن دي د ټول نبی له اسلام سلام کې راځم دي بالحسن مشتمل او حسن تناسب د اعضاء ته ویل کی بل بشر متصفون بل بشر بش بشرون دا ترو تازگی ده تویلیکی بهشرن په لغت کې اصل کې د خوشاله اغه آثار د مليکیږي د انسان په مخ باندې اغه قاریشي د خوشاله په وخت کې او انسان د مخ حرکتو کې او قاندي دا کوم تغییر تبديل جاي دي د تا بهشرن او بشارت البشارتون دا معنی ده چې د انسان په مخ باندې آثار د خوشاله راولیکن نوبل بشری د د مراد د تر تازگی ده بشاشت کې او رون تن دیواله دي مو یا بلانګي سړی وا سړی رون تن دیواله ده دی. سم مطلب هر وخت په خوش اخلاقه سرسری ترملاویږي په خندا سرسری ترملاویږي بل به شي پتا راته سکے بشاشت او پرون تن دي سره متسقون دي متسق دي نبی له سلام دا عادت مبارک او دا د ټولو سره چا سره ملاو جو انتهایی پتا راته سکے بشاشت سره پرون تن سره ک نبیل السلام د سلام د یو څار عدل بوج هم هغه ما ته به هغه خبره نه ځهږم نه بل حسن مشتملون صفته ثانی دي او بل بسم متصمون دا صفته ثانیسته نه دوی اکرین سم کریم الوجهنه سورۃ د نبیله سلام زانه خو خلقون جخیس تکړی دل اخلاق بل حسن مشتملون او حنمانې مشتمل او په تررو تاه او به شرشرمان نه متث دا ب هم د اغه ابو نهدي چې نوبی سراتو سلام د امام ایمان بسییر مولله په خو کې او راول نوبیې سراتتو اسلام د انتی م اغست دی دا. او د مضې د وج د نوبی سراتو سلام ل کېدو سړی د اوږې س خواې ملګر نست نه اوګه یوت ملګری سی بل ملګری دا دا دغه سنډېدل د زیات خون د حاصلولو لپاره او خو زیات خون هغه ستلو د وجنه دا اوم د اغا شان جنبی الله سلام پدیماندی او خون هغه ستوي بیا ک زهری فی طرفن والبحر فی ون والبدر فی شرفن دلته دا 55 نمبر شوه او دا د زانه نبی زانه خلقن من دې البته کې هغه سره متعلق دي مطلب داشو چه دا شو شداد دا د غاره د نويین بار صفاتونه نه کز زهري کز زهري پی طرفینو په شان د ګلاب دی په نرمه کې زهروند ازهر جمع ده من ازهر د دې جمع رات ازهر د ګل غټه د لګي کې چې دا, دا انتهائي نرموي او دا په انتهائي نازکي ان د دکی وی چې کا زهري په شان د ګل <سؤال> پی درپن په تر او تازګي او بنرمي کې ول بدر په شرف او د سوار رسم سپوږمې په شان پی شرف په شرافت او پایزت کې ول بحر په او د سمندر په شان دي په سحا کې او د او د زمانه په شان دي په عالی لوی او لوی حمت او پا لوی ارادو کی یعنی خپل عالی حمت کی او پا لوی او اوچت ارادو کی پاشاند چکم نیو او اوچت عظم کی دا زمانے پاشاند دی دلته دکی کاز زہریں موئی جز دا مینی کی کی اگا دا گل اگا گوٹیتا اگا بستیش نگیا تا ہون مینی کی کی انتهایی روخی گی بس ایلی اک معمولی سرلی تجشی و ختمی گی و خرابی گی ندنده که زخری دی بشاند اغا گلی فی طرفین طرف داوی نکی گی طرفین داوی نکی گی دو نرمیتا ترو تازکیتا ترو تازکیتا ترو تازکیتا ویدی که گی او وید با در سوال د سوال لسمی شپیس ټوګ می یعنی د بیارو غټي د سوال لسو شپوټی شي نو دا ټوله کامل شي نو دا بیا د ډېر عزت شي مطلب دا ني چې د 10 ټوګ می 6 چاپ اشعارو کې د حایثه پانا یا د نور آراد به با یاد کړی نو د سوال لسم یاد کړی دا نو دا ورځو ته انتهای د عزت او د شرافت په نظر باندې پتلی شي نو د تل تکي وې ضد بشراपत کده سوال لسم سپګمې په شان عزت تی ویل کی او البحر بیکرمن او د سمندر دی په سخا کې سمندر چې ګلبیږي نه دا د دا سلم بیږي چې سمروږي ټولی بی بیږي ناس نه چې کنه لګیو او لګیو بیاو بیږي نه نه باید په سلم رواني ایسمروږي رواني د دلتک ان دل دل دل دل دل دل ميل سلام وسلام او حد درجه صحاده اشاره نه نبیل اسلام پس هغه سمندر په شان د در په شان دي چې سبا سره ټول به خرچ کوله انا ميل اسلام سلام په وصاپ راځي چې کلم نبی اسلام والسلام د ما و دویل د شپې نو چې په قبضه کې به د نبی اسلام په خپل ملکیت کې څومره مالو هغه به ټول نفقه کو ور به کو نه نو نبی اسلام داس مال ما کی ماته مرغ راځي چې زف د دنیا د دنیا د اراضو سی سیسو مالک نه ما نو دل دګوی چې دا بحر دی په صحا کې او زمانه ده په حمت کې دا عرب په اشعار کې زمانه ده بلن همتې د بارا اغه استعمالل نو ضد کې د نبی علیہ السلام عظمت نو به د نبی علیہ السلام د سلام همت عالی او بلن همتی او اراده د زمانه سره مشابهت کړی نو ک زهری دا بشاند ګولني پتا راو تاګه کې پشان نسواله سم سپوک مې دي په عزت او شرافت کې او بشاند البحر په ګامن پشان د سمندر د سخا تک ودهر په هممن او د غننګي دا دهر د یعنی زمانه د قبولن همته کې کذ زهري دلتګه مواحب دونی پرواعد د ابن عساکر لکي د لا د سلام پر می چې د میاج په شپ بادي لا من په ما خله راغلی وه د غې خولی نهله فله سپین ګولونه جوکی او چې کوم خخواله پهجب لاله د سلامه د د خویر ل سفره نو د سر غولونه جوکلی دي او د براک چې کمم معظماورلي وه ذ به تلمه د غې د خولهلا دا زی غولونه جوک زی غونه. دا د ګولینو د ننګونو یو لتیفه باریک کز زهر فی طرفن کز زهر کا حرف تشبیه دی او زهر چې کله کاب جاره دپا تشبیه دی او زهرې چې لیکه زهر دی د پسي متعلق دی کز زهر پی طرفنداش ترکیب دی کاب حرف تشبیه جاره دی تشبیح ده بارا دی. او از زحر چی ده ده مجرور ده و ده پی د جار مجرور د متعلق تی پا اغا مانا ده پیل بسی چې اغا ده کاب تشبیحی نه معلومی گی یعنی یشبهو الزهر فی فی طرفی فی طرفی او یادا فی طرفین متعلق تی پا اغا حال محضو د ده زحرن دن تک دا مانا کز زهری پی طرف اینو دا دا بیا جدی دا کز پی طرف اینو دا بیا اغا صفت رابع جولی کن ما قبل دا پارا. او خوزان ترکیب کئی نو بیا کز زهری پی طرف اینو دا با جار مجروع شي نو دا با خبر شد پار دا مبتدا محضوبی چه هو دی هوا ک زهره په طرف او دا ما کومه سنه چې په توګه جوړونه به ډیره ډېره